Можеш у степ, або тримайся річки чи шукай якогось лісу. Але чому?» – нарешті вичавив із себе ран. «Ти не спаситель», – відповів Тум. «Твоя смерть – це просто страта, а цього ти не заслужив». «Чого не заслужив?» «Ні страти». Бо залишився живим. Ні спасительства, бо духовно ти ще незрілий. Тому я вирішив, що ти маєш жити. То ходімо, Туме. Ні, Ране. Я залишуся замість тебе. Я стану спасителем. Туме. Я вирішив, Ране. Знімай швидше сорочку, дай сюди гарбуз череп і прив'язуй мене до стовпа. Туме, квапся ране, бо вогонь! Ран зняв із себе сорочку з намальованим кістяком, яку одразу на голе тіло вдягнув Тум. Натягнув йому на голову гарбуза і прив'язав до стовпа. Хотів ще щось сказати, але слів не знаходив, тож постояв трохи а коли вогонь з хати перекинувся на валки соломи що вели до стовпа побіг поміж палаючими хатами ран був геть голий лише зі своїм чоловічим оберегом на шиї і його тіло швидко стало гарячим брудним закиптявілим він побіг до річки і з розгону шубовсну у воду сторч головою коли вирнув з води Городище уже все палало. Ран поплив намілке, став на дно погруди у воді, дивився на пожежу, що зливалася з багряним небом, і з подивом виявив у собі невідомі доти відчуття. Все його єство заполонювала якась безформна, м'яка, липка маса. Схожа на щось живе, бо була повна теплої крові і називалася «Я живий». Вода була холодною, пронизувала тіло безлічу кістяних шил. Але ран не замерз. Його гріло зсередини те, що мало довге ім'я. «Я врятувався, я живий, я не вмер!» Він почув – передсмертний крик людини, а потім до нього долинув запах горілого м'яса. Ран зрозумів, що це Тум. Але в сумлінні нічого не ворухнулося. Він, Ран-чоловік, живий, і це головне. А Тум? Що Тум? Він старий. Йому вже час було лагодитися на смерть. А крім того, він став спасителем. А це передбачає, що у світі мертвих він буде на особливих правах. Він, очевидно, стане духом-охоронцем нового городища пса, що летить і буде щасливим. А я – людина в тілі, і мені треба подбати про це тіло. Он, воно вже починає замерзати у воді, голе, змучене, голодне. Ран хотів уже вилізти з води, але картина палаючих хат його ніби приворожила. Сонце, ясно-червоне, як жар у печі для випалювання горщиків. Уже торкнулося обрію, а теплий південний вітер Роздував його багрянець наполовину неба, і на цьому тлі оскаженілий вогонь із лютими язиками і волохатими пасмами диму, що пожирав його городище, рідну хату старого тума. Нарешті ран відірвався від цього видива і виліз із води. Він пішов до ліщинового гаю. Неподалік крайньої хати, від якої, втім, уже залишилося саме згарище, він побачив диво, вишню у білорожевому цвіті, що передчасно розквітла від тепла пожежі. Ран уже здогадувалося, що на нього чекає далі. Блукання степом, лісами, ярами. Як дикий звір, житиме він у норах, Їстиме напівсире або й сире м'ясо і те, що знайдено у лісі. А можливо, ніколи більше і не побачить людського житла, не посмакує хлібом і, звичайно, не побачить такої вишні. Він довго дивився на квітучу вишню, потім різко заплющив очі, щоб це видиво вкарбувалося у мозок на віки. Навпомацьке обійшов дерево і пішов до ліщини. Очі розплющив лише тоді, коли його по обличчю боляче шмагнула гілка. Розшукав те, що старий тум припас для нього. У ямці, прикритій хмизом, ран знайшов одяг. Ногавиці, сорочку, взувачку, пояс і хутряну куртку з ковпаком, зброю. Лук зі стрілами, свій мідний кінжал, два кремінні ножі, довгий і короткий, бойову сокирку, невеликий спис, припаси, кремінь із трутом для добування вогню, дерев'яне пуделко з сіллю, сухарі, сало, вуджені свинячі ребра, гарбуз для води, кілька мальованих горщиків і мішечок із цілющим зіллям лікувати рани. А ще великий шкіряний мішок з двома лямками для носіння за плечима. Ран швидко одягнувся, підперезався, обвішався зброєю, припаси разом з теплою курткою спакував у мішок, припасував його на плечі, взяв у руки спис і зібрався йти. Але раптом щось згадав. Устромив у пень спис і побіг до згарища, намагаючись не дивитися на розквітлу вишню. Він прибіг на згарище своєї колишньої в'язниці, сокирою розчистив долівку від ще гарячого попелу і у відомому йому місці відкопав дерев'яного одного є. Ран попросив у нього вибачення за те, що тримав його в землі поклав у пазуху і швидко пішов туди, де залишив спис і мішок. Коли Ран далеко відійшов від спаленого городища і переконався, що вже в безпеці,